Tizenegyedik fejezet. 2008. Afganisztán. Kezdem megszokni a birkát. Persze, el vagyunk látva hazaival is, de nyilván abból leszünk a legtöbbet, ami itt van. Hát, mit mondjak? A teveteljel akad problémám, de elengedtem. Pol csak úgy fajja az ételt. A másik asztalnál ücsörgő felé bökök a szememmel. Az, ami van, ismered? Átelemben velünk egy kopaszra nyírt katona üveges szemmel bámul a tágyérjába. Levelet kapott otthonról, a csajától. Pol szemébe nézek, felhúzza a vállát. Miért is nem lepődünk meg? Naja, tényleg nem. Elég gyakori az ilyesmi. Ide utazol szerelmesen, számolod vissza a napokat, aztán egyszer csak jön egy levél, hogy a nő, akiért oda vagy, lecserélt. Az ilyesmit a katona szerintem nem szerelmi csalódásként éli meg, hanem árulásként. Sokkal nehezebb feldolgozni, mint otthon. Paul nem az együttérzéséről híres, ezért megfogom a tányéromat és egyedül cuccolok oda a bajtáshoz. Ide ülhetek? Fel sem néz, nem is pislog, úgyhogy leteszem a tányért. Melyik szakaszban vagy? Nincs kedvem beszélgetni. Akkor legalább begyél, ritkán ilyen jó a kaja. Mintha nem hinné el, a képen be bámul. Üres a tekintete, és bár nem nyúlt az ételhez, de a kanalat úgy szorongatja, mint az ellenség nyakát. Hirtelen megsajnálom. Húzz innen. Tudom, mire gondolsz. Tényleg, na és mire? Hogy milyen könnyű lenne. Csak oda emelnéd a fegyvered a halántékodhoz, és bum. Nagyot nyel. Úgy, hogy ebbe beletrafáltam. És mire számítasz? Hogy a kedves majd otthon teli sírja a párnáit a lelki ismeret furdalás miatt? Lehet, hogy úgy lenne. Aztán kb. két hét múlva feltenné magának a kérdést. volt pasim tényleg ilyen gyenge pöcs volt? Az anyád a gyenge pöcs az. Felkaphatnám a vizet, de nyilván nem fogom, az is valami, hogy szóra bírtam. A szomszédos asztalnál Pól abba hagyja az evést, inkább hátra dőlve hallgatózik. ellen jöttél harcolni, közben meg öngyilkosságon az. Most amerikai vagy, vagy sem? Tudod, a lelkismeret az sosem jó eszköz, a bizonyítás az viszont az. Mi lenne, ha nem azért bánnál meg a szakítást, mert egy gyenge ellen voltál, és végeztél magaddal, hanem azért, mert faszacsávó vagy, és viszed valamire. Az első csak pár napra szól, az utóbbi egy életre. Te most a csajomról beszélsz. Honnan tudsz róla? Atya ég. Azt hiszi, hogy egy katonának nem tűnik fel, ha egy bajtársa talajon van. Bólintok. Ő handítva leellenőrzi, hogy hányan tanulj ennek a beszélgetésnek. Közölte, hogy vége. Ennyi volt. Ne haragudjak rá, de nem bírja tovább. Elnémul. Egy pillanatra egymásra sandítunk Póllal. Ő nem bírja tovább. Érted? Bulizni jár, még én itt tűzharcra várok. És ő nem bírja tovább. Még ezt is lenyelném, de az, hogy egy kis közgazdásznyi hajra cserél le. Nem vágok közbe, eleget okoskodtam. Amúgy is ez a lényeg, hogy kiadja magából. Persze én vagyok a hülye. Nyilván egy ilyen nő mellé férfi kell. Hogy gondolhattam, hogy kiálljuk? Ő kért, hogy ne jöjjek el. Az a bizonyos mi lett volna, ha? Szánalmas, amikor ezen agyal az ember, de kivéthetetlen. Közgazdásznak kellett volna menned. Suttogom. Mire polból kitör a röhög, és így egyértelmű jelét adja annak, hogy hal minket. Na meg a faszomat. Most én röhögöm el magamat. Pedig még a közgazdász is jobb, mint egy öngyilkos katona. Elkomorodik. Hosszú másodpercekig nézünk szemet. Bekapom az utolsó falatot is, majd felállok. Jelentkez lelki segélyre. Jót fog tenni. Nesze. Nyújtom felé az üveget, miközben megtekerem a kupakot. Először az itarra mered, majd rám. A nap már nyugodni készül, kezd hűlni a levegő. Ilyenkor mindig fellélegzünk. Mi ez? Íd meg, jobb lesz tőle. Azt nem mond, hogy alkohol. Nyilván hivatalosan nem ihatunk, de kibírja ki egy háborús övezetben, ha néha nem ütheti ki magát. Tudjuk, mit csinálunk. Nem kockáztatunk, de aki azt képzeli, hogy egy hazafi sosem rúg be, az semmit sem tud az emberi lélekről. Na, gyerünk. Nem ihatok. Mi van, ha lesz valami? Elvigyarodom, mert az elmúlt három hónapban jobbára csak akkor fogtunk fegyvert, ha éppen unatkoztunk. Végül kiveszi az üveget a kezemből, letekeri a kupakot, majd meghúzza. Fénytarogva sziszegi. Fú, de szar! Nem azt mondtam, hogy jó, csak azt, hogy jobb lesz tőle. Leereszkedik a porba, a hátát a falnak dönti. Egyikünk sem néz ki különbül, A meleg tépázza a tűrő képességünket. Honnan szerzel ilyeneket? Mutatja fel. Vannak kapcsolataim. Egy muszlim országban. Röhög már ő is. Na igen. Egy muszlim nem iszik. Legalábbis Allah nem tud róla. Fogalmazzunk inkább így. Megvonom a vállam, majd leülök vele szemben az egyik terepjáró eldurrant gumiára. Mennyit van még? Foggatom. Két hónap. És neked? Nem tudom. Három vagy négy hét? Nem tudod pontosan. Megrázom a fejem, és most először valóban kínosan érint, hogy azzal sem vagyok tisztában, melyik tetves napon hagyom magam mögött ezt a kopár vidéket, és térek vissza a hazámba. Minek számoljam? Szóval akkor nincs sajod. Ha lenne, akkor számolnád. Néha keverednek bennem az érzések. Vágyom egy nő közelségére. Arra, hogy felelősséget vállalhassak érte, de aztán mindig olyasmi történik körülöttem, ami elbizonytalanít, és azt erősíti bennem, hogy jobb, amíg az ember egyedül van. Itt van például ez a srác. Az öngyilkossággal kacérkodik egy nő miatt. Sokan mondják itt, hogy minden nő kurva. Az én gyönyörűségem nem az. Csak egyszerűen nem bírja, hogy távol vagyok. Azt írta, azért szakít velem, mert állandóan utánam sír. Meg azt is írta, hogy pont a távol létemmel lököm más férfi karjába. Nem létezik, hogy párkort Pia így behomályosította. Miről beszél? Úgy érted, bepasizott, és ezért hagyott el. Azért annyira nem ártatlan az a csaj. Kidülleszti a szemét, mint aki mámorból ébred. Büfög egyet majd megemelé az üveget. Ja, tudod mit? Tényleg minden nő egy ribanc. Na, alakul. Jó ideig ülünk Némán. Pár perc múlva leveszi a bakancsát, kirázza a zokniát, majd suttogva kezdi. Te még sosem agyaltál azon, hogy ez nem lehet élet cél, De nem is ez a célom. Hát, be akarok kerülni egy különleges alakulatba. Számomra az a cél. Tudom, ha tagja leszek egy kiemelt alakulatnak, akkor két dolog tölti majd ki az időmet. A gyakorlatozás és a bevetés. Jelenleg három részből tevődik össze a katonaság. Gyakorlatozás, készenlét és bevetés. A hangsúly a második ponton, vagyis a készenlétem van. Na, azt nehezen viselem. Hetek telnek el anélkül, hogy történne valami. Más egy bevetésen türelemmel várni a megfelelő pillanatot. És más úgy ébredni, feküdni, hogy azt állapítod meg, ma sem volt rád szükség, hiába esküdtél fel. Szóval a különleges iránt érdeklődsz? Ja. Melyik? Delta. Mintha apámat látnám, félre billentett fejjel felröhög. Na, akkor köst fel a gatyád. Föl van. A szemembe mered, mintha bármit ki tudna olvasni a tekintetemből. Figyelj, kérdezhetek valamit. Bólintok. Öltél tálibot? Nem reagálok, mert meglep a kérdés. Csak azért kérdezem, mert én nem is voltam élesben. Szóval, érted? Ja, mostanában én sem. Az előző misszióban. Szóval akkor igen. Öltem. Öltem. Napokig ez zakatolt a fejemben. És ezt azért volt nehéz felfogni, mert semmit sem jelentett. Nem változott meg tőle semmi. Persze Szomáliában is ereztettem el sorozatot, de ott nem a szemem láttára csuklott össze az ember, aki egyértelműen az én fegyveremtől halt meg. Talán csak a felismerés volt megdöbbentő. Mert addig a pillanatig jóformán el sem hittem, hogy az én történyem is képes kioltani az életet. Képes volt. Az ember azt hiszi, hogy egyenes vonallal meg lehet húzni az átváltozás menetét. Itt még szűz, kéz vagy, innentől már egy gép katona. Nem így van. A vonal kirajzolódását még mindig nem látom, de nem tudhatom, mi változik majd az évekkel, vagy onnantól, ha bekerülök egy különleges alakulathoz, és napi rutinná válik, hogy emberek életét kioltva végezzem a feladatomat. Nem is olyan régen járőröztünk különlegesekkel, akik közül az egyik mellém csapódott, és egész jól elbeszélgettünk. Azt mondta, lesznek pillanatok, amikor bármire képes leszek, és ezen ne lepődjek meg, mert az állatokba bele van kódolva az ölés. Nem tettem szóvá, hogy én embernek tartom magam. Folytatta azzal, hogy ha egyszer ott leszek abban a helyzetben, nem biztos, hogy magamra ismerek majd, mert olyankor az ember, ha kell, a bört is lenyúzza a másikról. Láttam, hogy a szeme villan, beleréved a semmibe, és tovább suttogja. Innal majd a véréből is, hidd el, állattát tesz majd a háború. Apám úgy engedett el az első misszióba, hogy közölte, a terheket később érzi meg majd a lelkem, és onnantól amiatt is szégyelni fogom magam, amit csak gondolatban tettem meg. Amióta beszéltem azzal az elit katonával, valamiért azt érzem, hogy apám ezen mondata egyszer majd értelmet nyer. Bennem jelenleg csöpnyi meg bánás sincs. Nem sajnálom, amit megtettem. Mindössze egy kérdést intéztem ezzel kapcsolatban magamhoz. Mit keresünk mi itt? A békére törekszünk, az ártatlanokat védjük, közben írtjuk a gonoszt. Erre esküdtünk fel. De mi van, ha mi magunk is gonossá válunk közben? A vér, a jajgatás, az adrenalin előhozza az élni akarás ösztönét, de nekünk ez azt is jelenti, hogy a másiknak halnia kell. A civil életben az igazi katona nem agresszív, nem törzúz, nem fenyegetőzik, nem háborog. Ennek az az oka, hogy tudja, mi az élet. Belenézett már a halál szemébe jó párszor. A tapasztalatok átrendezik az értékrendedet. Érzed, mire érdemes időt áldozni, és mind fölösleges kattogni. Valójában egyetlen érték van egy háború kezepén: a család. Ebbe mindenki bele tartozik. Szerelem, gyerek, szülők. Ez az egy mércéd lesz, és ha a szolgálatod le is telik, a mérleged veled marad. Nem tudsz feledni. Csak e szerint az szerint tudsz élni. Jól láttam ezt a pámon is. Görcsösen ragaszkodott benénk még akkor is, amikor számunkra már szinte egy idegen volt. Az előző afganisztáni misszióm után kaptam a cibet. Megkaptam, mert fegyveres harcban olyan embert töltem, aki amerikaira és ezzel az amerikai Egyesült Államokra támadt. Fura érzés volt, amikor a melkasomra tűzték. Az első kitüntetésemmel szemben volt bennem némi büszkeség is, de ez gyorsan tovailant. Maradt az érem, amire ha ránézek, az jut eszembe, hogy egyenlő az ember élettel. Elvettél párat, helyette kaptad ezt. Ilyenkor gyakran az is megfordul a fejemben, hogy azt az ellenséges katonát, terroristát vagy felkelőt, aki amerikait öl, miként jutalmazza a saját hatalma. Mi gyászolunk, ők ünnepelnek, mi ünnepelünk, ők gyászolnak. Erről szól a háború. A hosszas hallgatás után újra fölemeli az üveget, jelezve, hogy ígyunk. Két ugyanarra felesküdött katona sem beszél könnyen az emberi élet elvételéről. A csuklómat fixírozza. Én magam is sokszor tűnöttem már el azon, hogy egy emberi arcról vagy kézről leolvashatóak-e a tettek. Mi lenne, ha a karunk arról is árulkodna, hogy miként ölünk, vagy éppen ölelünk? Mi lenne, ha a szemünkben, mint egy tévében... Megjelennének életünk legborzalmasabb és legszebb képei, hogy mások is láthassák. Emiatt is hülyén érzem magam. Amiatt mert nem öltél, most ő bólint. Paradox. Amíg nem vagy túl az első akción, kevesebbnek érzed magad és haszontalannak. Ha megtörténik, szeretnél újra tiszta, vérmentes kezet. Ne hit, hogy áldás, ha embertől. Súlyos teher. Tudom, hogy egyszer érezni fogom. Apám figyelmeztetett rá. És apám kevés olyan dolgot mondott, amire nem kaptam bizonyítékot az élettől. Ezek itt mind mocskok, nyögi. Igaza van. Szajkózzuk. Nem ártatlanok, gyilkosok, terroristák. Én mégis sokszor odajuk adok ki, hogy bárkik és bármilyenek is ezek az emberek nem én vagyok a hazámban, hanem ők. Nem kezdem az észosztani. Ráér még szemet nézni a saját lelkismeretével. Amíg apám nyomta nekem az okosságait, az egyik fülemen bement, a másikon meg ki. Amit akar az ember, azt úgyis megérti, nem kell ahhoz súlykolni a szavakat. Fiatal vagyok, nekem ez a második misszió, neki az első. Talán csak egy-két évvel vagyok idősebb, de katonai léptékkel, akár évtizedekkel is. Megérzi, hogy nem akarok erről beszélni, mert témát vált. Miért akarsz a Deltához menni? Mert a legjobbak. Mindig is maximalista voltam. Az apám ilyennek nevelt. Fogadjunk, hogy az apád is katona. Emeli az üvegét, mintha az egészségére akarna inni. Volt. Szóval már veterán. Halott veterán. Sem nekem nem esik nehezemre kimondani, sem őt nem rázza meg a kijelentés. Mintha a halál vagy az elmúlás itt ezen a kopárvidéken nem nyomna annyit egy mérlegen. Mintha arról beszélnénk, hogy most van valami, ami holnap már másképp lesz. Igen. Amióta katona vagyok, a halásúja a helytől is függ. A hazádban siratod, gyászolod a holtakat, úgy érzed vele pusztulsz, de ilyen távolságból már-már már szürreális veszteségnek tetszik. Hősi halott? Dehogy. Zavarba jövök, mert olyan hangsúlyjal reagálok, mintha még szégyen lenne a halála is. Hát még az, hogy nem harctéren dobant utolsót a szíve. Talán aki katonának áll, az nem csak hivatást akar magának választani, hanem halált is. A végzetét. Apám nagyon hit benne, és most valamiért bánt, hogy amiben annyira hitt, az cserben hagyta őt. Cserben hagyta őt a végzete. Nem arról van szó, hogy a katona várja a halált, vagy beteges gondolatai vannak, csak simán más az értékrendje. Akarja, hogy a halálának legyen tétje, súlya. Igen, úgy, ahogy otthon gyászolunk. Nyomjon sokat, származzon belőle haszon. És ennek semmi köze a saját büszkeségünkhöz. De azból nem lehet békét kötni egy háborúval, vagy belenyugodni abba, hogy mit választottál magadnak. Simán katonának sokokból mehet az ember, de különleges alakulathoz csak olyan adja be a jelentkezését, aki más. Többet akar, jobb szeretne lenni, olyasmivel akar szembesülni, amivel más nem. Nevezhetném kihívásnak, de annál mélyebbről jön. Te magad vagy. Hiszek abban, hogy a rámváró felvételi és kiképzés választ ad majd arra, hogy mire vagyok hivatott. Deltás leszek, vagy maradok a seregben Anyám mindig azt mondta, hogy nője Legyek erős fiú, mert apám is az Még úgy is ezt ismételte Hogy nem adta, hogy a fia katona Apám vele ellentétben Arról papolt, hogy a testünk csak eszköz A katona igazi ereje mindig A szívében, a lelkében És a kitartásában van Egy szavát sem értettem már az összeset magamba szívtam, és rájöttem, hogy apám útra valói ezek az akkor semmit mondó tanácsai voltak, amik ma mindenben az igazi cél felé mutatnak. Azt hittem, ha hazamegyek, feleségül jön hozzám, nyögi, visszatérve a barátnőjére. Erre nem tudok mit mondani. Én még sosem mentem úgy haza, hogy gyökeres változás lebegjen a szemem előtt. Pontosabban szólva, életemben egyszer, apám agyvérzése után. Sűrgönyt kaptam, hogy haza kell mennem, de amikor repülőre ültem, már akkor tudtam, úgy fogok amerikai földre érkezni, hogy már semmi sem lesz olyan, mint az előtt. Bár apám azt az agyvérzést túlélte, és csak kicsivel később halt meg, mégis igazam volt valamiben. Már semmi sem volt ugyanolyan.